Elhamdulillahi rabbil al alamin was salatu was salamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shikua të nderuar, asalamu aleikum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Falëndrimet tona i takojnë vetëm Allahut të Madhur dhe lulësim zotin e madh që të na mbron nga çdo e keqe. Elulsim Allahun e mballuar të na udhzon rrugëve të punëve të mira dhe të na largon nga rrugët që na shpihen kaq veprat e këqija. Mirë se takomi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Ku gjatë emisioneve të kaluara kemi folur për kuptimin e drejtë të adhurimit dhe kuptuan se ne jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun Azza wa Jell. Andaj qëllimi i krijimit ton dhe qëllimi i ardhes ton në jetën e kësaj bote është për ta realizuar adhuroimin ton ndaj Allahut Azza wa Jell. Andaj është shumë e rëndësishme për ne që ta kuptojmë këtë thelsi të këtij adhurimi. Ngase nënçofse jeta e saj me ditën e saj dhe natën e saj, jeta e saj me muajin dhe vitet dhe me tëra as që ne kalojmë gjatë jetës tonë, e tëra është për qëllim ta adhurohet Allahu e i madhuruar, atë pa dyshim se kuptimi i adhurimit duhet të jetë shumë, shumë më i gjerë sesa ajo që na e kuptojmë. A nda njerëzit zakonisht adhurimin e kuptojnë shumë në mënyrë të kufizuar. E kuptojnë se është namazi apo e kuptojnë se është vetëm agjerimi apo e kuptojnë se është haxi e kësaj herë. Gjithsaqë thonë adhurime, mirë po nuk bën të përkufizohet adhurimi në to. Andaj ajaçë po munduami të shërojm. Gjatë këtyre emisioneve shikues së ndëruar është ta zgjerojmë kuptimin e adhurimit aq tepër ç't të përshin tërë jetën tonë që etër jetë ajon të jetë jet në shërbim të qëllimit për cilë njëmi kriuar. Të kuptojmë se kemë mundësi të punojmë, të fitojmë, të arëktohemi, të jetojmë jetë lumëtër dhe të adhurojmë Allahun Azogjel. Mështë të kuptojmë asë njëherë adhurimin dhe Allahun të madhruar se është penges në rrugën e jetës tonë, se është penges në rrugën e avancimit tonë. Qëfarë të qovë kjo avancimë? çofti në natyrës së përfitimit material apo shkencor apo çfarë do të qoftë tjetër. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall nuk ka dashur që përmes adhurimeve që na ka obliguar me to të na rëndon jetën tonë. Foth Allahu Azza wa Jall në Kapitullin Taha: Ma anzalna 'alayka al-Qur'an li-tashqa, ne nuk ta kemi zbritur o Muhammed, edhe juve të tjerëve, nuk ua kemi zbritur juve Kur'anin që me këtë tjeni të palumëtur, që të keni jetën të vështirë, jo për këtë arsyje. Kërani ka ardhë që në bët jetëa e letë, në bët jetëa e mirë, në bët jetëa e këndshme, në bët jetëa e tëra në njëjën e adhurimit të Allahot të, të madhruar. Pra ndaj, adhurimi është dhëqë shumë me e gjerë se ajo që njerët e kuptojnë dhe flasën për te. Për këtë arsuje shikuas nërruar, unë kam dëshirë që ne gjithë të kuptojmë adhurimin si një tërsi që në te bën pjesë jetë a jonë. Ne ti përkushtohme ati dhe të kuptojmë se me adhurimin dhe Allahu të azogjel do të në lehcojt jetëa. E asëse si mësë të kuptojmë adhurimin si penges në e curin e jetës sonë. Për këtë arsuje, Adhurimi është namaz. Adhurimi është është, vërtet, që është, hajj, është e vërtetë që urtajh është agjrem e këtyre radhë më radh, mi punimi duke fol se adhurimi është edhe durimi. Në çdo situatë vërtet që gjendesh dhe duran sikurse duhet të i ka dhuruar Allahun e madhuar. Prandaj adhurimi po të ndihmon me i të ikalosh sfidat, të ballavaçosh me toxjë ditës të ndë. Kemi thënë se adhurimi është falënderim ndaj Zotit, dhe kemi kuptuar se çfarë çfarë është falënderimi. Prandaj nuk është Ti anulosh begatit, jo, por ti shfrytzosh ato sikur se duhet. Nga çdo begatit që ke, shfryzojë sikur se duhet. Shfryzimi i yt në mënyrë të duhur i begatit që si Allahu ta ka dhënë është falëndërim ndaj tij, dhe kjo është durim. Prandaj na kemi nevojë ta kuptojmë s'tamin drejt. Para se të paraqijojmë për të, para se të flasim për të. Por fatkeqësisht shumica e njerëzve sot qendrimi i tyre ndaj Islamit nuk ndërtohet në këtë kuptim nuk nëndërtot në këtë studim, por nëndërtot në paradjukimet të ndryshme, duke me nduar se, po që se fillajt të falem, duhet të braktis atare lumëturin, duhet të braktis shëqerin, duhet të braktis jetën ti me e kështë moral. Kjo është kështë kuptim, andëj ne kemi nevoj për një kuptim të drejt të islamit, një kuptim i qëtë i përfrin të gjitha këndet e ti, e jo të shikohet vëtë mga një kënd, apo të ngushtohet Islami një çështë ngushtë dhe pastaj ta gjykojmë atë. Ti japi vetës mundësi që të mësojmë për këtë fe, që të njihemi me këtë fe nga të gjitha anët e saj, ta njohim adhurimin drejt sikur që duhet. Pastaj do të shohim se a do të jetë pengesë adhurimin ndaj Allahut për ne në jetën tonë apo do të jetë kënaqësi. Pastaj e edukojmë për këtë arsye të drejtat e Allahut që ne po flasim për to, apo me shpreje tjetër, obligimet të, obligime të ndaj Allahu të madhnuar, nuk jenë nga rkesë për besimtarët. Për kundra zi, ato paracesin një knasi të veçant për zdo besimtarë të cilët i është mundësuar të adhuren Allahu në azo gjelë. Për ndaj, unë kër të falim, apo ti kër të falesh, apo ai kër të kry një obligim të saktua ndaj Allahu që e ka, pa të shumë se është i knaqër, ndinë me vede një knasit të pasachme, përfra rësue, ga se satë falendrimi i qoftë Allahu që më mundësajt tijem në shërbimin e ti. Satë njerës se si e dojnë diken, dhe janë të ja për te për pas ti, pa dëshim se, po që se ajë kërkon nga ata me kry një punë, shpejtojnë me njerë, janë të knaqër, gëzohen, une me i shërbio aty, une me i kry punë këti, kërkna si për mu Padoshim se çdo kush këte e e ndjen në raport me atë që edan. e don. Ne si besimtar, më së tepër më duam Allahun Azza wa Jall. Më së tepër mi kënaqemi kur ati i shërbim. Normalisht kënaqemi edhe kur i shërbim të tjerëve, edhe kur i ndihmojmë të tjerëve, edhe kur i kryejm obligimet e ndrytiere. Mir po kemi një kënaqësi të posaçme, të veçantë, të pakrahasueshme me tërat në momentin kur ne e adhurojmë me një fjalë i kryim obligime tona dhe e Allahut të madhëruar. Për këtë arsu i shikos në nërruar, gjitha dhërim që për emsojmë është një dozë e shtuar e cila në fund të fundit e përbën lumëturin ton, e përbën knatësin ton, është një dozë e cila përbën një ilaqë që shëram plagët tona, shëram problemet tona, e kështë më ratë. Se të qoftë t'i kthejmi ne temës që kemi prevedit të për sëtën. Sëtë dhe t'lasi me lejën e Allahut të madhuruar edhe për një adhurim tjetër, i qëri i takon adhurimeve të zemrës. Ju kujtojtë se, kër kemi foli për adhurimet, i kemi ndarë në tri grupe. Adhurime që i takon zemrës, faktikisht brendshme së njëriut, adhurime që i takon gjuhës, respektivesht ato që kryen me gjuhën, dhe adhurime që i takojmë gjimtyrve respektivesht ato që kryen për mes gjimtyrve e ndë e jemi me adhurimet e zamrës dësë lasim edhe pak për të adhurime pastaj me len e Allahot dhe të kalojme edhe të adhurimet e gjuës e pasaj edhe të gjimtyrve që të kuptojmë se në qëfar mënyre kejmë mundësi që ne të fusim në funksion tërë qenjen ton për të adhuruar Allahon az zogel Azhrim që do të flasim për të sot shikues të nderuar është një adhurim padyshim i rëndësishëm shumë për jetën tonë. Një adhurim që ne kemi nevojë shumë për të, por që fatkeqësisht ka shumë keç kuptime rreth tij. Prandaj do të mundohemi që t'i japim kuptimin e drejtë, të saktë këtij adhurimi, të flasim për vlerën e këtij adhurimi dhe për keç kuptimet që s'ilën rrëth këti adhurimi. Fidhime është të zbulejse për cilin adhurim është fjala. Fjala është për adhurimina që ajtur në gjuhën arabe atë të wakul, të wakul që dëtët të mbështeturit dhe të dërzuarit Allahut Azzawajal. Fjala të wakul si kur që edini është në gjuhën arabe po në qovëse të ndojmë të përkëthim në Gjurë Shqipe, atëra do të merë këto kuptime, dorëzim, mbështetje, e kështë mëra. Në qovëse e bartim këtë kuptim, tek do me thënje e ti fetare, atër në nënkuptan që besimtari e ka për obligim që ti dorëzot, ti nënështrot, ti mbështetet Allahut Azogjel në të gjitha punët e ti në të gjitha punët që aj dëshiran të i realizan qovë këto punë të jenë të natyre së kërkimit të ndonjë dobija të interes të ti apo qovë të jenë këto punë të natyre së ndonjë penges apo reziku që aj dëshiran të eviton dhe të lërën nga veti e ti do tëtë qëfar dolloj qëlimi që besimtari dëshiran të arrin duhet që në rrugën e realizimit të këti qëllimi, ti mbështetet fuqemisht zotit e ti, dhe ti adërzon ja ati kryrën e kësaj punë. Kjo është kuptimi, se qka nëmkupton fjola të vakulli. Par të sharuar më gjersisht, qka nëmkupton të vakulli? Ne netë në kësaj bote, shikua së ndërruar, vazhdimisht jemi në, në vrapim, jemi vazhdimisht në kërkim të asaj që neve në abëndobi, dhe jemi vazhdimisht në ikja nga jo që neve në abëndëm. Për të asu e njëriju, prej momentit, kur zhjojt në mëngjas, e dhejtë në moment në kur bje të flaj, madje dhe kur bje të flaj, vazhdimisht aj e synan atë që është e mirë atë që i ofrëna t'i kënaci, atë që i ofrëna t'i lëmëturi, së nën të realizon dhe një pun, dhe një trekti, dhe një shkoll t'a kryej, t'a japë dhe një problem, t'a largojnë nga vejt atin dhe një të keqe, të shërohat, t'i nga armiko, t'i nga reziko, kjo është jetë a njëriut. Jetë a njëriut është e mbushur me kërkes për t'mirë, për t'a arritur t'miren dhe është e mbushur me ikje nga rreziqet dhe nga armiqtë e ndryshëm. Kjo është jeta e njeriu. Dhe gjatë jetës së tij njeriu normalisht nuk ka mundësi që vetë të kryen të gjitha punët, nuk ka mundësi që vetë të arrijë qëllimet e tij, nuk ka mundësi që vetë të largohet ditë nga rreziqet e ndryshme. Andaj ai kërkon ndihmë për këtë nga Allahu i mëshirues. Ai mundohet që të jap mundin e ti maksimal për të arritu një dobi, e posa të jap mundin, posa të jap mundin, atër e dorëzën këtë punë Allahut Azojel, dhe shpresën që Zotit do t'ja mundëson që t'kryt kjo punë me hajrë. Andaj, prej ku filan të vëkuli? Prej ku filan në bështit e në Allahut Azojel? Filan prej momentit kur ti ishpenzën të gjitha mundësi që ki, për me kry një pun, pas taj i dërzosh Allahot azogja. Duk e qenë i bindur, se azje nuk ka mundësit e ndodh, përvec se me lehen dhe ndihme në Allahot të madhënuar. Për këtë arsye besimtarët, gjdo sukses që ka njët e tyre, ata i janë bështetin këtë sukses zotit e tyre, ga sa ata e din, se me mundësit e tyre, se me angajimit e tyre, nuk do të realizohi ajo kur. Pra ne i bështetit në Allahot në madhënuar, dhe ati e d nga se është i bindur se nuk caktan për te nuk bënd për te asë kush më mirë se sa Allahu i madhruar për klasuje ne imë bështetimi Allahu të madhruar edhe në moment e gzimit por edhe në, edhe në moment e piklimit në qofë se na sulman do një smundja ne mundohemi të shërohemi ne mundohemi të kërkum ilash të këmjeku ne mundohemi të i përmbahemi asaj që ne garantan shërimin mi për në fund të fund të qka thëjme, Allahu të kemi më bështet. Aj e din, cëla është me mire për neve. A ti ja kemi dërzu në punët tona. Kjo është më bështet në Allahu Azogel. Këtë e kemi obligim dhe i ti. Këtë e kemi obligim dhe i ti, që të kërkojmë. Për këtë arsuje, edhe Allahu Azogel, në shumë vende në Kur'an, shiku e Quran, së në ruar, kur fletë për të vekulin, e lidh me adhurimin, d po thuaj se dëshënd në thotë se aji cili e adhuran Allahun do mëzdo duhet të më bështetit në ta. Gase dhe adhurimet e tira, nuk kemi mundësi t'i kryim ne pa kërkuar ndim dhe pa unë bështetit të këllahu i, i madhuruar. Andaj sikur që kanë thonë djetarët më hershëm se adhurimi është indarë në dy. Anë. Anë e parë është kërkim dhema e që nuk kupton bështetin te okulin dhe ana e dytë është në shtrimin që nuk kupton veprimin për këtë arsye shikues të nderuar Allahu i madhuar na ka mësuar që gjatë namazit ton ta këndojmë kaptin e cila në vetinë saj e bart një ajet i cili konsiderohet ajeti që është ajka e Koranit, dhe baza e ti, qële është këj ajet, qële është këj versat Koranur, fjallë është për ajetin në kaptinin El Fatiha, kaptin e par e Koranit, në këtë kaptin, ajeti i katërt, i kësaj kaptin e Allahu Azza Ujelë i jakena abudu o i jakena stahin. Ne ozat, vetëm ty të adhërojmë, kuptimin e përgjësëm të adhërimit, dhe vetëm prejteje ndihme kërkojmë. Andaj, na i dorzojmë i Allah dhe i themi, o zëzat, unë nuk kam mundësi të fitaj, asë nuk kam mundësi të përparaj, asë nuk kam mundësi të mësaj, asë nuk kam mundësi të adhuraj, të falem, e kështu më radhë. Përvecë me ndihme në tënde. Andaj, unë e mundohem që të japim mundin tim sa ka mundësi unë si një krisë adapt, mirë pa, për të marë formën finale, kjo që unë e sënaj, për të arritë dhe të këqillimi im, unë e që e sënaj, pa dëshim se me duhet ndihma jote, andaj ty të më bështetim unë o Allahu e im, që të më ndimë është në punë të mija. A kuptohet të vëkullin? Prandaj, sa njërë fatkecish këtë të vëkull, këtë adhërim të Allahu e adhëgjel, ja këthejnë të tjerëve. Dukë e më nduar se atajnë vendimtarë, në realizimin e qëllimeve të tyre. Aten vendimtar në shëllimin e tyre e kështë marat. Pra dhej, duke u bazuar nga kjo thash, Allahu i madhnuar e ka lidhër në ngusht të vëkullin. Në bështetin e Allahun e madhnuar, e ka lidhër në ngusht me kanë me besimin. Sikurse dhe Musa a.s. në momentet kër popliti, ishte duke u arratisur, duke ikur nga faraoni, i qëli ikur, i është të vënë në ndjeket të tyre, për të farosur, për të zhdukur nga ftyra e tokës, atër e Musa, alejsam, qëka ju tha? Ju tha poplë ti, o alallahi, fe te vëkelu, in këntu mu'minin. Ju në Allahun bështetuni, në qofë se jeni besimtar. Pastaj, në ajit e tjera, Allahu gjellë levela thët, o alallahi, faljeta wakja lil mu'minun, vetëm në Allahun, letën bështetën ata që i thujnë vetës besimtarë, që nën kuptan se besimtari nuk ka mund që të jetë ndryshë, përveç aji cilë jetë dërzan punë dhe qërshtit e ti Allahut Azogjel. Dhe për këtë kanë ardhë thashë argument të shumëta, të cilat e lidhën në ngoshtë adhurimin me besimin dhe me adhurimin tonë dhe i Allahut mazror. Për këtë arsye, për këtë arsye, adhurimi është çështje e zemrës, nuk është pun gjymtyrësh. Pse? Ka se me gjymtyrë ski, ti ç'i bën djeshin Allahun asojt. Ti me gjymtyr kryen punë. Po thuajse gjymtyrët jashtëm që kryejn punë dhe zemra brendshme në procesin e kryerjes së punëve janë të ndara. Për shembull, unë e kam një qëllim që e synoj. Çfarë do të thonë fikësinë? Qoft thash në natyrën e materiale, qoft i asaj të avancimit tim intelektual për të kryendur një shkollë eksymeral, çka do qoft çunë sroy. Atëre unë për ta arritë këtu në duocë të aktivizoj çanën time për ta realizuar këtë qëllim, po. Po dyshim se po. Atë ne i ndojm punë. Gjymtyrë i themi ju kryeni kët punë, ndërsa zëmërs i themi ti krye kët punë. Çfarë punë pun kanë gjymtyrët? Gjymtyrët kanë punë që ti marin të gjitha shkacit e mundshme për të realizuar të punë. Qovë ta kap libren, e pasaj kore kap libren, e aktivizan dur duke mbat libren, syt duke ledzu, trunë duke e kuptu, e kështë më radhë. Në qovë se është për një, një pun të jetër, ta aktivizajsh fuqin tënde, ta aktivizajsh mundin tënde, e kështë më radhë, punan duke i mar shkacit e mundshme për të kry një punë. Kjo është pun e gjimëtyrve, Zemra çka bën? Zemra nuk mirret me shkaqe. Zemra nuk mirret me me libër. Zemra nuk mirret me tregtinj. Jo, nuk ka punë saj. Zemra është e kthyer ka Allahu Azza Xhel, duke shpresuar vazhdimisht te, duke thënë o Allah, gjymtyr të pomundon, ushtarët e mi pomundon me krypunë. Mirpohën e shpresoj te ti. Ti nëse më ndihmon, ti nëse e kryin këtë punë do të bëhet ata. A kuptuat tash si funksionon trupi kur do me kry një punë? Andaj Ata që thonë, se kërështët do të asjarojmë, se islami thotë re, më bështeto, shtriju në kokër të shpines dhe pretë funizim ga qili, duke mendu se kjo është më bështetur në Allah në Gjellewala, ne thime se kjo është një shpifje në islamit. Islami nuk thotë kur re, por a i vazhdimisht i nzit dhe i stimulan pasuastit dhe i thartëti që t'i kryen të gjitha punët dhe të shtirin të gjitha mundësitë të cilat u ndihmojnë aty ne për realizimin e qëllimeve të caktuar. Mirpo, në anën tjetër Islami nuk dëshiron nga pasuesi i tij që ti të jesh vetëm materialista, që ti besoj vetëm shkakut se kjo është vendimtorja. Andaj vendimi për realizimin e çfarë do lloj qëllime që na asurojm? Qoft ai i natyrës së kërkimit dobis Apo çoft aj i se në natyrës iqen në dinëriziku i takon Allahut të, të madhuar. Nëse shkaqet janë ato që Zoti na ka mësuar se ne duhet të mundohemi, të përpjekemi, mirë po, fundi fundit realizimi kësa i kësaj i takon Allahut të, të madhuar. Kështu besimtari jeton. Kështu ai e zhvillon jetën e tij. Nuk është përtac, nuk është dembel, nuk është neglizhent, nuk është bardh në shpinën e dikujt, ai mundohet, përpjeket. Mirë po, kur shtërën mundësit Atënat O Zoti i Madh, ti e shet gjendjen time, ti e din hallin tim, andaj ty të kom mbështet për këtë punë, ti e din çka bën me mua. I dorëzohet atij plotësisht. Dhe kë dorëzim, nuk është për shkak të dobpsisë, më mundi kush, po i dorëzojmë Allahut për shkak të dobpsisë. Po është është e vërtetë, se për shkak të imi adopt i dorëzojmë atij. Mirë po. Ku ka këtë dorëzim, cili është është mendimi jun i mirë për Allahun azo gjelë, nga se imi të bindër se në momeni kërë i dërzohemi ati atër ajo që do të vije për ti është gjithmon e mirë, nga se ne kemi mendim të mirë për Allahun azo gjelë nuk mendojmë kur se dhëtë në denë keq prandaj ti ki mundësi që me kry punë dhe tuja, pas të mjelon dikujt në dorë me kry punë në mbetër me të ndihmu për të qka i paj ka mundësi me kësh përdorë, apo ka mundësi me kë mundin tënë, ka mundësime e keqpërdur idejn tënë dhe, ka mundësime e keqpërdur dopsin tënë dhe, ka mundësime e keqpërdur nevojn tënë dhe, e kështu më radhë. Dhe kjo ndodhë vazhdimisht, sa so njërës ndodhë që të sidhë ndë një ide, pa s'kan mundësime e kry, ose kanë ndë një nevoj dhe i dretojnë dikuit, e pasaj ata e keqpërdurin këtë në bështetit e këtyre në të ngraadëve tek ata. Dhe kë ndodh shpresë. Dhe natyrat e këtij keqmërrimi janë të ndryshme të lloj-llojshme, të shpressh tani edhe njerëzve. Ndërsa Allahut kur t'ia dorëzojm punën tonë, Allahut kur t'ia dorëzojm dërtin dhe galën tonë, Allahut kur t'ia dorëzojm punën tonë, duke qenë se deri këtu ne kemi pas mundsi. O Zot, plotësoje. Ti të jemi dorëzuar, sa do të kryet kjo punë po jo atë Allah i manduar kurrë në kurrës nuk ndodhë me e keqë për dorë, nga se s'ka nevojhej, a i s'do sen ka, ti ki nevoj për te. Pra nga kemi nevoj që t'kemi mendim të mirë për Zotin. Unë mendoj se gjitha këto adhurimet duhet të prëdojnë këtë mendim të mirë tonë për Allahun Azogjen. Nuk gudëzën një kurdë me nënkeqë për Zotin e ti. Jo pësa e është dëzatë në të kuptimit që me u friksu se nëse me ndojmë keq në dëna në kështë në më radhë. Edhe kjo e ka pjesë në ti. Mirë po e senë sa, pëse nuk bënë me ndu keqë për allanë? Nga se zë vjen keqë për ti kur, anë nëse me ndonë keqë, ke bërë padrëjtësi, për këtë arsuje. Së si do qoftë për allanë, nuk vjen kër e keqëja, nuk e keqë përdor dërtin tënë, dretojë ati, dorëzojë ati, dhe krasë asaj që nuk e këtë qëpërdur Allahu i manuar, shikohet në ruar aj pasat në bjullet ty një der adëni që ka bënë zoti, i hapë dy e ku në bjullën ato dy që ka ndodhë hapë Allahu në gjellëvla të tjera pasaj kurën e kurës nuk ndodhë që njeri i cili i mbështetit Allahu të fuqimisht sincerisht në kuptimin që e cekën me herët duke i adërzuar ati kune që i ka bërë, duke i u dorëzuar ati komplet, me qenët i, me zemër në ti, nuk ndodhë kurën e kurës që Allahu gjellewa ala ati njeriu ti embyllë të gjitha dyrët. Kur? Shemblë për këtë mund të amarin femion. Femion që në barku në nënës e ti, a ju ushqet për mes kërthizës nënës, kërsh burimi, kanali, që Allahu azo gjellë ka bërë që të femija të ushqet. Apo? Apo? Në moment një kërë fëmijo del prej barë këtë nënës, në moment një kërë fëmijo del nga vend një ku ka qenë, del në këtë bot, atër këtë kanal mbyllët, është fakt, se mbyllën këtë kanal, më fëmijo nuk furnizot nga këtë kanal, mi po qka bënë zoti, je hapë dy kanal të tjera, ku a i thidhë qumështin e nënës e ti. Dhe posat mbyllën këto dy kanale, hapën kanal tjera vazhdimisht, qi japtë kuptohet se njeriu kur i është dorzuar Allahut të manduar Allahu xhalla jalalu ku nuk i mbyll dyert e tij. Prandaj kemi nevojë që kështu të besojmë në Allahun. Kë thot dikush po kës nuk po kërkon në një punë të madhe. Po kërkon vetëm të beson në Allahun edhe të i dorëzo punën atij. Po praktikisht kjo është tevkuli. Është puna e zemrës. Ti me gjymtyr puna mundau, kur i punët tua. E po me zemër syi Allahut të manduar, o Allah, ti nji zon komo kurqe pun. Të nëse vendosë do të kërështë kjo punë, unë e ty të kam bështetur dhe jam i knaqër me gjithë do të saktim, me gjithë do të sanë që vjen për teje, jam i knaqër, nga se unë kam mendim të mirë për ty, jam i bindur, jam e bindur, se aja që vjen për teje, është aja me mire e mundshme që ka pasë mundës i me mëndodhë mu. Kështë të besimtari e realzen dhe këtë obligim dhe i Allahut të, të madhruar. Për këtë asu e shikos të ndëruar në qofë se i këthejmë i fjallëve të djetarët që i kam fojë për të vëkullën, do gjejmë shumë fjallë, shumë thënje, të pasrët të mira, mirë po, nuk po kam dëshirë me ngarëku këtem nga së është të thjeshtë. Thjeshtë sështë. Kry punë që ki mundësime i kry pas taj të dërzojë zotit. Thuj ozë zot i madhë në dorë tone. Ty të kam bështetën ty, përshë dhe senë. Dhe aje aje këtë ajo që ka Zoti do të bëti. Ai e kërkon peditë që dorzëm. Ai kërkon peditë që ti të dëshmosh para tij se ai është Zoti yt dhe ti i kënaqur me caktimin e tij. Kjo është te vukuli. Ana te vukuli në beshtetjen e Allahut azhgal nuk nën kupton praktikën e punëve, praktikën e shkaqeve, shkelën e tyre as sesë, por nën kupton kthimën e Azamrs dhe të dërzimin e zemrës Allahut, subhanahu wa ta'ala. Në mbedi që të flasim edhe për disa pika që kanë përme të vëkullin, që ta kuptojme edhe më drejt, të flasim për raportin e mbështetis në Allahut e dhujel me kryrin e veprve. Nga se ka nëvoj enda të sjarot kjo punë më tjepër për shka këtë keqkuptime që kanë do në këtë pikë. Se të qoftë, jelëm ja këtë pjesës e dytë të emisionit tonë, të cilën do të vazhdoj me lejnë e Allahot të madhuar pas këti poshimi. Andaj, dire të tëre, në ndëshni zotë i është përble. Shikues të nderuar, u kthejm përsëri për të për vazhduar udhëtimin tonë në kërkim të adhurimit, kësaj rande të adhurimit të mbështetjes në Allahun e Madhëruar. Para këtij pushimi ishim duke folur dhe duke sqaruar për disa aspekte të kuptimit të drejtë të mbështetjes në Allahun e Madhëruar. Dhe gjatë këtij sqarimi falem për domosdoshmërinë e veprës. Do të të, të vekullin nuk do të të dëmbeli, nuk do të të neglijenës, nuk do të të rishë në kakër të shpinës, nuk do të të të kja. Por do të të, o rabë i Allahut, o njeri, shterri të gjitha mundësit që i ke, mundësit legjitime, mundësit e lejuara. Dhe pas taj, dërzojë Allahut azugjelë, që këto mundësit që ti ke shudzuar, te bëjmë punën e tyne. Nga se mundësit, shkacet, nuk kënë vendimtare. Por ajë që vendos sa a du t'aluen ato rol e tyre të duer, që t'na shpien të këqillimi kërkuar, apo nuk t'u t'aluen, ajo është Allahu, ju shkacet. Kjo është të tëra. Këtë e dëmë, në te vakull, me kuptu vetëm, asë gjëmë të e për. Ndaj, bështetëm në Allahu, në azë gjell e bën besimtarën të jetë besimtar e bën besimtarën të jetë i përkushtuar dhe i nënshtruar Allahut të madhrua te vakulin Allahun e madhnuar na bën që timi të kënaqur vazhdimisht me jetën tonë çfarë do të qoftë ajo ja. atë kuptimin mos të jetë jetë depresive e mbushme me stresi me trauma me depresione me ngarkesa të ndryshme po të na bën që vazhdimisht timi të qet të qet në aspektin e brendshëm dhe sonë aspekt njerëztim vazhdimisht aktiv. Ngase në fillim i ndajëm punën, gjymtyrët janë aktive vazhdimisht. Sa zamrash të qet, pushon nën hijen e mbështetjes të Allahut të Madhror. Për këtë arsye, sa njerëz ndodh që të futen vetë në tyre në depresion të ndrushëm për këtë arsye. Ngase i breinë e ardhmja e tyre shumë, e ardhmja fëmijëve të, ty, të tyre shumë e kushtuar. Në thime se duhet me të brejt e ardhme, duhet me të brejt e ardhme e fëmive tu. Mirë po! Kjo brejtje, kjo breng, letë stynë ty me punu. Angazhau, kry punë sa të mundësh. Ndërtaj një së të piqë, që fara ke mundësi? Kë mundësi të madhe, të madhe, dvogëllë, dvogël, që fara ke mundësi? Ndërtaj e, e pasaj të ardhme, a do të kemë, masë një një avë më hangër, masë një muhe më hangër, dërze Sve Allah, unë e përbëj punën time, unë e për dalë me punu, unë e për mundohëm, unë e për angazhohëm, e pastaj këta fmija do të kjenë, a zotë kjenë, unë e për e loë këndorën të ndë, të jo zotë bërat që është më e mira për neve. Kërë është të vekuli. Për këtë arsujë besimtari, nuk, nuk gjenë besimtari që bënë vetë vrasje, asë se si, për shfer arsujë nga sajtë të ardhëmën e ti, ja ka dërzuar Allahu të vetë, a i ka bërë punë që ka mundësi me i bërë, është angazhuar ma që ka mundësi të angazhot, dhe ka lëmë punë të Allahu të azogjel. Mirë po, të kuptojmë drejtë, të i kryesh punë që duhet. Allahu azogjel i dënat a njerëz të se të angazhohen, mundohen, qoftë edhe një mundë simbolik, por ajo është mundësi e ti. Një shambullë konë këtë për këtë njërzimit, mërjemi a.s. mërjemi, nëna e isaut, nëna e isaut, a ja kështë e pas një historit të qëdëshme. Në barë kërë nësa ju formuar një fëmi pa pasur kontakt a ja së të herë me ndë një mashkull, për zotit dërështë dhe mbollë e atje të kë vendi ku e kështë e caktuar, Allahu Azogel të këriot fëmiho dhe në momentin kër irdhi koha për të linur, aja u lërguan nga populli saj, për të shpëtuar akuzave, se mos dikush përmendon se e kishtë nga ndë një mardhenje e jasht lishme, jasht martesore, dhe kishtë e metur shtadzane. Doli jasht vendit e saj, dhe në momentin kër dëndë të të linte, me, smund e, e, me smundit dhe dhimjet e lindjes, në atë dopsi, kishtë e nevoj për ushqim. Allahu azo gjelë, kishtë të vendosur të afunizante. Allahu Imanuar kishtë të vendosur të japë të ushim. Mirë po, dëshërën të që barabart me këtë dhenje, se bashku, paralelisht me këtë afunizim, të mësën të mërjimin, por edhe të gjithë të neve pas mërjimit, një mësim shumë të rëndështën për jetën tonë. Qërështë të këmësim? Allahu Azogel kishtë të bërë për mërjimin fryte të hurmave në kohë kur nuk ishte kohë e hurmëve me fuqin e ti a i që ka fuqin me i bër hurmet në verë ka fuqin dhe në dimër me i bo mirë për qëka i tha mërjimit a i tha hape gojnë se tashme të gacme kanë me zbit hurmet në gojnë tënde ja për Allahu i tha mërjimit o mërjim lëvëze pak trungune e hurmëve kanë mërape ati trungu Hurmeta kënsme të, të njëjma për ty. A din çfarë trungu i i i i i i hurma, ato palmat e mëdhaja që ndoshta tre njerëz nuk kanë mundësi ta përthëkojnë. E lëre më televizën. Më lëviz trungun e hurma, do thotë nuk nuk di son njerëz duhet më u bër. Por me siguri për mi 50. Për më lëviz edhe ndështë të ju bja një kokër hurme, ndështë të, ndështë asë bja në asë një. Allahu gjëlle valla, po i thëtë kujna, një grue të dapt, të dapt me shëndet, të dapt në konstruktin e saj, në momentit kër aja është, në s'ka ishmarin e dopsis e saj, duke lind, në dhimit e saj, Allahu pojnë të të le vize, shkondë të trungun, por që ka mundësi më boj kjo gru, Nuk është më rritë që ako mundësi me bo. Allahu gjelë le vëra për e më përsa se ti bërë atë që ke mundësi. A mundësh me e prekë të rungën, po prekë e të rungën veç. Atër e tjera të leja Allahu të azogjelë. Do të shorë shka do të ndodhë. Pra dhe iso punë ne ishojnë për a vetë se kjo është e pa mundëshme, kjo është ka mundësi të kryët. Ti bërë atë që ti ke mundësi. Ka qështë. Që ka qështë që e Të lutem o Zoti i manduar, plotësoj kët punë më të mirë. Kjo është te vekulli. Prandaj Islami nuk thot lej punë, braktisë punën, rën shpejt pritë rrogën me ta, nuk thot Islami kështot. Thot angazhohu puna, por halal, jo puna çës dë koft. Duke ja marr aty pasunin, duke marr me haram, duke punu dikush më thon, "Olla, duhet më fitu, edhe drogë të shës." Ja. Ja kjo sësht, nuk është, nuk ka kuptimi i imanës së sebepeve. Se Po flasim kur themi tek puna, kur themi tek shfrytëzimi i mundësive, kur themi tek marrja e shkaqeve dhe shterrja e tyne. Po flasim për ato shkaqe të pranuara fetarisht që ato në ikalivar Allah i banuar. Çka to shterr ti? Kërkon furnizim për fëmijët e tu. Ça sot lejon mundësia të lejuarës? Çaç. Pastaj thui o oh Allah, unë e bëra kët typote lutje këta dorën. Atare do çuditësh çka do të bën Zoti do të që ditësh. Së kështë sa njerëz, e ka në rogën shumë dvogëllë, kur ishe hargjime që i ka që ditët, për i ka të në këto mundësi, me imbulu këto hargjime, kur të hyret e shumë dvogëlla. Të e ki bëra që i ki mundësi. Të të një këllonë, Allah o të manuar dhe e ka bëra që do të me bërë. Prandaj, Te wakuli shikues nderuar, nuk do të të braktisë të shkaqjeve, nuk do të të mos punim, por do të të dorëzojë Allahut dhe bëhu i kënaqshëm me caktimin e tij. Kënaço. Për këtë arsye, gazetike më ndim, ti ki më ndim të mirë për Allahun e madhruar. Për këtë arsye, dietarët kanë përmendur se njëra nga shkaqjet kryesore që e rënë te wakulin e prish, është braktisja e shkaqjeve. Pra ndaj, aj njeri i cili nuk i mërë shkacet, nuk mundohet, nuk angazhot dhe thot, ju konë bështet Allahut, aso gjall, kjo njeri është aj cili ka prisht të vekullin, kjo është aj cili ka rënuar në më bështetin Allahun gjallewala, nga se nuk e ka rëzuar shiko se duhet. Në qofësa Allahut i ka thonë mërjemit, ka që edapt, levezet rungu në hurmës, atërës qka do thonë të neve? Pra ndaj, Ata që dalin dhe kërkojnë, dhe lypin, e zjatin dorën, e ishe janë të fuqishëm, e janë të shëndoshë, e kanë mëzime punu. Këta janë parazita, këta janë dëmbelet e shëqërisë, këta nuk gudzon asë njerë me ndonë një kurse këta janë bështet zotet dhe zotit funizon këta. Gëzdo njëri që ka mundë si me shëzun dhe një shkak, i cilë e qënë tek një qëllim, e nuk e shëzun, e len, e pastaj, si pasoj e kësa i lirje, si pasoj e kësoj praktisja, nuk rezdojtë qëlimi, por dëmtojtë personi, do të denot e këllahoj madhënuar. Po, do të denot, për shambull, në qovë se këti fëminë të sëmurë të kështëpia, dhe ke mundësime që të mjeku, dhe ke mundësime e adhonë ilashën, dhe ke mundësime përdojrë medikamentit e duhra për të shurër këfëmi. Paralel, le se shënushe dë vetë, le se qo dë vetë kom. në komë, dasi pasoi e ksoj neglizhense e çto smunia kimu denu para Allahut mënur. Mirpo nëse ke marr shkaqet e ke qejtë mjeku, e ke dhën hapat e duhur, e ke dhën kët e pastaj kanë dhën çka e papritur ti nuk je përgjisimo për kët punë. Ti s'ke gjyna, a e kuptuat ashtka të, të vekull? Kjo është me përgjithë ndallon jallahu dela wala. Ne kët e kemi obligim ti adorzoj e adorzojm jo punën tonë Allahut mënur. E jotja student i nderuar është Taka po libr, ti më s'hash, mos humbësh kohën poshtë përpjet, po për t'lexosh, e t'çogjesh, e t'mësosh, e pastaj kur hysh brem ti thosh Allahut o Zot, un e bëra atë ç'po ta mundi, të lutem tash më ndihmo. Ti tu kam mbështet unë që ta dhokot përojmë ashtu siç e duat. Dorzojë kërkesën për t'u punsuar dikon. E pastaj shkon shtëpi dhe thotë o Zot, un e dorzova kërkesën, un e bëra ç'munda, andaj ti tu kam mbështet që të makrysh këtë punë, si kurse është mësë mire. Për këtë asuje, një njerik është ardhë të këtë rguar, i sërë Allahu a.s. dhe Muhammed al-Sallam e pyti, me qka kërë ardhë, tha me deve, tha ku e le devën, tha i alash zotit, shikone, tha i alash zotit, shikone Muhammed al-Sallam. Shikone Muhammed al-Sallam. Këtë mësus të madhë, qka i tha? I tha, Lene devën, pastaj leja Zotit. Mirë po, lej punët e zidhëra, lej punët e braktisëra, lej qëtë punët e shëthurëra, e pastaj, Zotim niman mu, Zotim të filan mu. Kja është mendimi keqë për Allahun Azogjel. Zgudzan në besim të alë i shtu me bo. Mohamedi sërë Allahu alësëm, kërje sa me dashënë Allahot Azogjel, ka bartë mision në Zotit. Zotit kështë në ngarkuarë, Ço të amson ta turafën Allahu xhellehu ala mirpo nuk pa të mundsi ta bart mesazhin e Zotit, nuk pa të mundsi ta bart uzimin e Allahut tek të tjerët duke qenë në shtëpi. Asesi u detyrua që dal nga shtëpia, më ta braktisën aty e të shprëngulet Medinë e të angazhohet e të punon e të punon e të punon në fund çot o Zot, kjo është apo ta mundsione. Dhe pastaj dolën rezultatet normal dalin rezultatet, kur ti të mundosh. Mirë po, jo të ti bëjsh punet, edhe të mundosh, si krejt ti vetë mi bo, duke aruar Allah në manuar, duke me nërë se krejt jenë bërë, pëse ti ke punu, pëse ti e angazhu. Kjo është ekstremitet të të tërë. Ekstremitet është praktisje e shkaceve, mirë po edhe ekstremitet është të konsideruarit e shkaceve, faktor vendim ta në kryrën e punve. A ne këtë dy e në ekstreme, Praktisja e shkakut është ekstrem, denim, gabim, dëvijim, mirë po edhe të konsideruarit e shkacheve të ndryshme, të mundësive të ndryshme, si janë vendim tare. Edhe kjo është dëvijim. Mesatari është e që jeshtë të kërkuar. I marë më shkacet, mirë po shkacet jam etë më shkacet, nuk vendosin ato. Vendosë Allahu i manuar, andaj ne i krymë shkacet, i krymë punët tonë, ndërsa Allahot i mbështetemi për finalizimin dhe për dobinë e, e tyre. Kjo është sikur të ndëruar ajo që un kisha pasur shihje të kupton nga Tevkul. Përse ka shumë shembuj nga e kaluara që na flasim për mirësinë që e kanë gjetë ata që e bënë në Allahu xhallahu ala. Mi punën nuk im nëvojë me fol shumë për ta shembuj. Gjithse kuptojmë ditë Tevkulin, do ne të jemi edhe në pjesë e këtyre tregimeve të këtyre njerëzve që kanë kor mirësi të shumta në momentin kur ja kanë dorëzuar punën në Allahu xhallahu xhelalu andaj do të zë hapun të Allahu xhëlallahu wel. E ardhi me fëmijëve. Borçet, të lëshët, galet, ti bëra atë që ke mundsi me kry. Aty ku s'ke mundsi, thuaj Allah, tash në dorën e Tij. Bështet fuqimisht. Në momentin kur ti ia dorëzon punën të Allahu xhëlallahu, atëherë Allah e merr përsipër me të ndihmu. I paqish kërkon ndihmë ti Allahut, aqë nuk ia dorëzon këtë punë Allahu xhëlallahu, pa dyshim se ky njerëz në koçka përpara Zotit e ti pastaj. Andaj shikojse nderuar Deshojë çe për fond ta përmendni një përskaqeve kryesore që na ndihmojnë neve tiimet të, të mbështetur në Allahun e Mëdhëruar. Shkaku kryesor që na ndihmon tiimet të, të mbështetur fort në Allahun Xhela Xhelaluhu është ta njohim Zotin. Ai që njeh Zotin nuk e ndron më me korqe. Nuk pranan më që ti mbështetet ti kthehet ti dorzohet as kujt posa Allahu të Mëdhëruar. Por armiku kryesor i tevakulit i këtij adhurimi Dhe i të gjitha adhyrimet e tjera është ignoranca ndaj Zotit të Madhë. Ai që nuk e njeh Allahun, nuk ka muslim i madhur Allahun azza. Me shfarëdhë adhyrimi, madje as më adhyrimin e të mbështeturit në Allahun e Madhë. Ne lutemi Allahun e Madh që na mundson që të kryejmë punën sikurse duhet, e pastaj atë pjesën e mbetur që kam me deri tek qëllimi, e lutemi Allahun xhallahu olet na ndihmon, a ti mbështetemi, a ti i dorëzohemi, a ti i nanshtrohemi, a ti ja kimë lënë punën tonë në dorën e ti, nga se ne kemë mendim të mirë për Allah në gjëlle vë ala, nga se nuk i udheqë, nuk i menajon punët më mirë, asë kush, se sa Allahu i madhuar, dërzojë ati, në nështrojë ati, paroljo, atëre, përte rezultatin të sënë tjeke kërkuar. Elusim Allahu në madhuar, se si në bën nga ata që vërën në meshtë e adhurin atëja ashtu sikur se duhet, dhe në bën nga ata që e kuptojnë adhurimin tamam as që duhet e njën nga këto adrime ta kuptojmë edhe të vekulin asho si kur që Zoti ka kërkuar për neve dhe rinë takimi në arshëm u le nën bëkqyren e Allahot dhe në bështetin në te e lësë Allahon e ma të që të ruan dhe që të mundësë që ti dërëzoni punt e juaja ati dhe pasaj do të gjeni atë që do të ju kënash juve dhe familit e juaja dhe rinë takimi në arshëm Assalamu Aleikum wa Rahmatullu Oh, oh, oh, oh, oh.